ndiyo alikuwa Ya, mengi zile tuicheki. ile helikopter Hakuna tatizo helikopter. helikopter. Ndiyo. hakuna tatizo helikopter. kidogo mheshimiwa natamani kujua siasa za nyuma ya pazia siasa za majikwani zikoje za Kitanzania. Unahitaji nini kuizimudu siasa za Kitanzania? Kwanza kusoma mazingira cha chapili kila eneo lina shida tofauti mm -hmm. na watanzania hawataka kubwa sana ambazo wanasiasa wengi wamekuwa wakizitumia mm -hmm. watanzania wanataka uzungumze hasa matatizo ya maeneo sika ukiangalia mwanasiasa mzuri anayependwa na watu mm -hmm. ukinipeleka arusha siwezi kuzunguza mambo ya mwanzo ukinipeleka mbea siwezi kuzungumza mambo mm -hmm. lakini siasa ni Ninsure karibuni. Mimi naona kama una hamu ya kuwa mwanafunzi. Ah, tani Baada ya kuniambia hayo mambo mimi najua wewe ni mshikaji best friend na aliyewe. Alafu alisema mimi hata namba yake najua ananiangalia sina. Wala sio wa rafiki yangu anajua kwa kama Na siku nikwambie nilipoteremka Arusha na helicopter, nilikuwa mm. siku ya kwanza kumshika mkono. Ah, ah, ananiangalia ah, hapa muna, ananiangalia muna, muna siwa, kuna habari nyingi sikose unaona wamekutana mtangazaji mene. hapa anaitwa nani nani kibonde mm, mtangazaji mm, yeye yeah, mm. ndo anaweza kukwambia okay, okay, siku nilipo tua arusha mm. ndo siku ya kwanza kunifikia mkono na kwa maana tu niwaambie wa Tanzania nisingetoa na, nisinge nisinge na helicopter mm. hata kuchukwa hata kwenda kwenye meza nisingeenda kwa sababu so, mimi ndo nilikuwa adui hapo hapo watu kwa sababu yeye sio wanasiasa siasa mimi Ronaldiye wai kuanza kumwambia Roasa hatukubaliani. Na yeye ananisikiliza akumbuke. Wakati ukabagiana nao. Mmm. Monduri kula nao sijui cha kula sivyo vya mwisho wa mwaka, mimi mm. sikwenda. Usiku saa msindaya akatoa kauri kama kiongozi wetu wa wenyeviti wa mikoa. Mm. Akasema mimi akasema mimi kama mwenyekiti wa wenyeviti Tanzania mm. natoa tamko kwamba wa, wa wa wenye viti wote anamuunga mkono rais mm. mtu wa kwanza kujibu asubuhi tu nilifanya press conference Mwanza na mm. kailo nikamwambia mimi hakuna kitu kama hicho naamini katika jakaya ambaye bado ni rais na rais utamteua wote sio yeye kwa hiyo mimi si mmoja wale walio nyuma yangu na unajua haya mambo ngoja watanzania wanasahau hata hata nani huyu nani mkuu wenu wa mkoa hapa mm. Mkono wa mkoa mimi naye mwezi mzima kwangu nikiwa nazunguka naye kwenye helikopta kumfundisha siasa mm. unanielewa vizuri tumemaliza kuzunguka ndo kuanza kufanya press hapa alitoka na hivyo nito kwangu mimi ni chifu unajua chifu anakuwa anajisimu ananisikia hata makonda alitoka kwangu ndo akaza kufanya pressi wiki moja akawa DC alitoka kwangu mwezi mzima amekaa kwangu Geita mm. kama mwenyekiti wa chama tunazunguka yeye na Henry James Nikimwambia hii kitu haiwezekani sisi hatuwezi mm. kuwa watumwa mtu anatangaza mm. Mindo na magazeti. Mimi ndo nilikuwa kwanza kumjibu ras. Kwa ile misinge tu na helicopter pale yeah. ndani. Kwa vyote vile mimi hata kukaa haita kwa zao, watu wote kwanza wapambe wake au kina nani. Mm. Wale sasa kiwataja wote wanaomzunguka. Mm. Walikuwa anajua mimi ni adui yake namba 1. Umeelewa? Wao misinge hata kule jukwani. Well, well. Na ukiangalia vizuri. Mm. Siku tunateremka Arusha. alikuwa na mbili. Mm. Helikopta moja ilikuwa inamtoa Munduri kumshusha ndani. Helikopta moja ilikuwa kwa ajili ya kupiga picha. Kamera zote zilizuiliwa na watu wa anga. Sasa ukitaka kwenda shule, usifikie shule nikule mdimani peke yake hata mm. huku mtaani kuna shule. Kuna shule. Jiulize <laughs> swali mimi niliteremkaje ndani? Yeye yeah, akazuiliwa Aha, hiyo ni muendelezo sasa e, pa, ah, e, wa kile ulichotuambia pale Staki pale ambazo mashule ni asili tu mheshimiwa. Eh. Yeye mlengwa alikuwa analicopter mbili, hazikwenda uwanjana. Mimi yangu ilienda uwanjani tena mm. kwa muda ukiwa umeisha. Unamzungumziaje una, una mheshimiwa Edward Loasa kama kiongozi? Sitaki kuzungumza tutoto kwa sababu mimi siamini kama ni kiongozi. Mimi naamini kiongozi ni aliyeko system.